משלי, פרק ל"א. דברי למואל מלך, משא אשר ישרטו עמו: מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי? אל תיתן לנשים חיליך, ודרכיך למחות מלכים. אל למלכים למואל, אל למלכים שתו יין, ולרוזנים אי שכר. וישכח מחוקק, וישנה דין כל בני עוני. תנו שכר לעובד, ויין למראה נפש. ישתה וישכח רישו, ועמלו לא יזכור עוד. פתח פיחה לאילם, אל דין כל בני חלוף. פתח פיך שפות צדק, ודין עני ואביון. אשת חיל, מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה, בתח בלב בעלה, ושלל לא יחסר, גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה, הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה. וחוק לנערותיה, זממה שדה ותיקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם, חגרה ועוז מותניה, ותאמץ זרועותיה, טעמה כי טוב שכרה, לא יכבה בלילה נרה, ידיה שלחה בקישור, וכפיה תמכו פלך, כפה פרסה לעני, וידיה שלחה לאביון. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. נודה בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. סדין עשתה, ותמכור, וחגור, נתנה לכנעני. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה וחוכמה, ותורת חסד על לשונה.